Оце Аня втекла з Києва. Так втекла. І двері часом відкопувати треба з заметів. Здорово. Від смутку і нікому не потрібності Василинка влягається у високе ліжко з нікельованими блискучими кульками і відвертається до стіни. Згортається калачиком. Кошеняй та й годі. І з села ніхто не приїжджає. Василинка любить, коли дядьки або тітка проня гостюють у них. Буває, що і зі своїми сусідами з Надинюки, і тоді всі покотом сплять у великій кімнаті. Сорок п'ять метрів на паркеті. Вона маленькою хазяєчкою походжає тоді між лахами, розстеленими долі для ночівлі, лягає на кожну постіль, перевіряє, чи всім буде м'яко спати. Ось такі дні у квартирі весело. Тато приходить з роботи раніше, усі гортом сідають вечерять, розмовляють і співають. А Василинка й собі з ними то на колінах у тата або дядька Василя і тонесеньким голоском підспівує «Розпрягайте хлопці коні» або «Там за лугом зелененьким». Тільки тато більше любить свої воєнні пісні. Вона тоненько, щоб ніхто не почув, пробує самими губами заспівати «Ех, дороги, пиль да туман, холода, тривоги, да стіпной бур'ян, вистріл грянет, ворон кружит. Мой дружок бур'яні не живої лежить. Василинка глибоко переривчасто зітхає, шкода дружка, і вона теж лежить, як нежива, ще гарно співають на позиції дівшка і при цьому всі мужчини поглядають на маму або вип'єм за тих, хто командував ротами. Це про Ленінграду у болотах, як солдати замерзали на снігу, але перемогли, зламали горло фашистам. Там іще є щось про Сталіна, ну, щоб випить за його здоров'я. Але п'ють завжди за перемогу і за маму. Батькові друзі кажуть за молоду хазяйку і цілують їй руку, а вона завжди її намагається вирвати, щоб не доторкалися. Мама взагалі не любить, щоб до неї доторкалися. Коли в них гості, дядько Василь завжди задається, бо співає краще за тата, і у нього є свої власні флотські пісні. Василинка, може, ще з чотирьох років знає їх на пам'ять. За корюка, штолі, папіросу я, і розкинулось море широко. Тільки у неї ніколи не буває багато гостей. Навіть на її дні народження приходять дорослі, тому у Василинки не буває своїх свят. Раз вони з Льончиком Корягиним сиділи під столом, за яким бенкетували гості, а був день народження Василинки. Вони сховалися, а про них так ніхто й не згадав. Довелося вилазити, бо Льончик хотів усім шнурки позав'язувати, було б їм тоді. Дурний він, бо ще тільки в перший клас пішов, тільки читати по складах почав. А вже окаган, каже тато, і нічого подібного, заступається Василинка. Коли в Надинівці збираються усі татові брати в тісній дідовій хаті та в застольлі починають співати хором, Тож на другому кутку на динівці кажуть, «О, чути вже, селюки сини до батька з'їхалися, ой, гарненько ж співають». Це люди тітці Проні казали, а Василинка чула, і тут таки запишалася своїм родом. З піснями покінчено, до вечора далеко, що ж її ще робити? Усі вдома стали якісь нецікаві, мовчазні, напружені, тихі, ніби чекають чогось. Чорної тарілки радіо ці дні весь час передають про здоров'я Сталіна. Від голосу диктора аж наче мороз по шкірі, так, мов би, тиша між словами, ось ось задзвенить. «Він помре?» – питає Василинка у мами. «Мовчи!» – цикає мама і відвертається від доньки. Дівчинка знає, що Сталін – вождь і живе в Кремлі. Вона бачила його сто разів у кіно, на медалях татових і маминих, і в газетах. Вони зараз лежить, купа правди, на письмовому столі. І Василинка бігцем хапає кілька верхніх газет – і татові окуляри, щоб читати як тато. Довго і всі сторінки підряд. Крізь скельця окулярів усі літери зливаються, і вона пробує читати поверх них, всунувши на кінчик носа, поки вони не падають. Так, спочатку великі літери. Бюлетень о состоянні здоров'я і ве Сталіна на два часа 5 марта 1953 года. В истекшие сутки состояние здоровья Сталина оставалось тяжелым, развившиеся в ночь на 2 марта на почве гипертонической болезни и атеросклероза кровоизлияние в мозг в его левое полушарие привело, наряду с правосторонним параличом конечностей и потерей сознания, к поражению стволовой части мозга с расстройством важнейших функций — дыхания и кровообращение. И это Василинка уже чула по радио, он же тогда был живий, а вот еще завчора. 9 марта 1953 года. Сегодня советский народ, все прогрессивное человечество провожают в последний путь своего великого вождя и учителя. И долго на всю старинку фото. Сталин ему спить у труни, а код до него два солдата. І вісім вождів. Василинка знає всіх. Молотов, Ворошилов, Берія, Малінков, Булганін, Хрущов, Каганович, Мікоян. А ось іще великими літерами. Безсмертне ім'я Сталіна буде жити вічно. Василинка мовчки ворушить губами, деякі слова як першокласниця читає по складах.